40. Legea empatiei Liderii sunt conștienți și sensibili în fața nevoilor, sentimentelor și motivațiilor celor pe care îi conduc. Liderii au niveluri ridicate de inteligență interpersonală. Sunt în permanență conștienți de gândurile, sentimentele și reacțiile posibile ale celorlalți în fața lucrurilor făcute și spuse de către ei. Ei pleacă cu atenție urechea la ceea ce spun ceilalți și caută să înțeleagă ceea ce se spune printre rânduri. Sunt deschiși în fața răspunsurilor primite din partea oamenilor lor și sunt dispuși să-și schimbe deciziile pe baza noilor informații. Sunt mai degrabă flexibili decât rigizi. Metodele liderilor variază în funcție de ceea ce au nevoie diferiți oameni pentru a da cel mai bun randament. Liderii își rezervă timp pentru a formula cu exactitate atribuțiile și responsabilitățile fiecărui post. Se asigură că toată lumea știe cu precizie ce trebuie să facă, cât de important este ceea ce face și când trebuie să își termine sarcinile. Liderii caută în permanență mijloace prin care să folosească aprecierile, abordarea și încurajarea pozitivă pentru a stimula ce e mai bun în oameni. Liderii creează în permanență situații care conferă putere oamenilor și îi fac să se simtă mai puternici și mai încrezători. Liderii îi încurajează pe oameni să vorbească liber și deschis despre gândurile și problemele lor reale. Își dau seama că, în general, calitatea unei relații între doi oameni se poate măsura prin cât de liber se simte fiecare pentru a vorbi sincer cu celălalt și pentru a-și exprima adevăratele opinii. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Întocmiți o listă cu oamenii care vă sunt subordonați și gândiți-vă apoi la tipul de direcție și control pe care îl necesită pentru a avea cel mai bun randament. Cum ați putea să vă adaptați stilul de conducere pentru a fi mai eficient cu fiecare dintre ei? 2. Arătați că știți să ascultați. Puneți mai multe întrebări cu privire la oamenii dumneavoastră, iar apoi ascultați-le cu atenție și răbdare răspunsurile. Amintiți-vă că nu trebuie să faceți comentarii cu privire la ceea ce spun. Tot ceea ce trebuie să faceți este să îi ascultați. 3. Cereți-le oamenilor din jur sfaturi, idei și informații. Încurajați-i să fie direcți cu dumneavoastră. Gândiți-vă cum ați putea să vă îmbunătățiți relațiile cu oamenii fiind mai relaxat și mai receptiv față de diferitele idei și puncte de vedere pe care ei le-ar putea avea.